І письмо принеси от теї дівки. Ніна ставить склянку на старущий стіл, що тулиться тину. Витирає губи. Дивиться, наче хоче щось сказати не не одважується. Якби те, дядьку Якове, знали її адрес. Оп'ять двадцять п'ять, сердиться Яків. Не знає він адресу. І валік, каже, не знає. Фамілію запам'ятав, та що з того? Куди писати? А як і написав би, боїться щось на те получити у відповідь, таке, що вб'є. Вб'є надію? То ти, Зосько, як і питає з бо ще не розплющив очі, а здалося, що хтось стоїть біля ліжка. Навіть коло нього примоститись хоче, нікого в хаті, і не могло бути. Просіюється осінній світанок. Не засне тепер. За плід сон одійшов. Зоська, Зося, Зосечка. Тоді в тому Тарнові скільки жалізів вони кохалися. Вона була невтомна і вигадлива, і він, він прикипав до її тіла. Воно змушувало прокидатися вночі, ризикуючи потрапити до рук вартоумову чи патрулю йти в місто. «Ти в місто до неї?» Якось Зося розказала про свою велику любов, до шляхтича, який нею покористувався і зник. Тобто не зник, а обрав іншу, багатшу. Як вона почала після цього мстити, сама собі своєму тілу мстити, ти знаєш як. «Хто я тобі?» – спитав Яків після тої розповіді. «Шолніш, котрих багато?» – була відповідь. Він дав їй ляпаса. Одного і другого. Як ти смієш, хаме. Її крик. Чи пам'ятає він, хто вона, уродзона шляхтичка яка? Ти уродзона, сказав він, і слово мовив таке, що пошкодував потім. А ти? Найбільша моя помста собі, мені самі. Тільки й усього, прошу пана хлопа. Сказала без істерики вже, з убивчим спокоєм, і він зрозумів, що коли х... має хоч краплю гідності, мусить її покинути. Коли він вимовив «прощай», почув кинути в спину, що вона хотіла його повозити, бо ж у нього скоро відпустка, по цілій Польщі, показати Варшаву і інші міста, те, що він ніколи не бачив і не побачить. Її слова звучали, як прохання вернутися, ніби не нечутний «вернися». Він вийшов. Тиха зимова ніч стояла над польським містом. Слід під ногами скрипів. Ішов і не боявся, що хтось там перестріне. Навпаки, до полкових хворіт направився. Черговому капралу сказав, що ось, мовляв, дисципліну порушив. З нічної самовільної погоденьки вертається. «Арештуйте!» – «Прошу пана капрала!» Той капрал дивився, мов, десять баранів на нові тесані ворота. Ніяк уторопати не міг. Що то за диво самовільник сам і з'явився, під замок хоче, дихнути звелів. Але як і в тієї ночі був тверезісінький, тільки злий і дурний. Капрал з плечима, хоч і не отпустив. Вже як та я злість прийшла, то потвердив. Так, надумав до кобіти піти. Та честь польського жолнежа наказала вертатися та доповісти про порушення дисципліни. Найбільше з того признання кпинив Прокіп. Князь Радзивіл також сміявся. А полковий командир навіть у приклад поставив, як вояка вельми свідомого. А десь на другий день після тої предеменції на їхньому заміському виїзді коли галопування відпрацьовували, Ударив яків шпорами В бік свого червоного коника. Раз і вдруге. Вперше бив з такою злістю, Кінь і поніс. Помчався так, що зупинити було несила. Через лух, поле і яр, Притружені сніжком. Мчав, мов шалений. Свистіло у вухах Холодне колюче повітря. Яків щосили тримався заповіддя. Зрештою, обхопив руками гриву такін таки скинув його і коли вже баркиснувся на землю побачив упів ока як стишує біг його червоний стишує а потім спиняється. лежав тоді край польової дороги боліло в боку високо в небі пливла отара білих баранців світ мов би плив і він на землі скинутий конем позбавлений чогось такого, що було значно більше за саме життя. Тож не моя, зосена думка. Здивувався, бо пригадав, що то вона казала. Почуття вартніше за саме життя. Без них казала, життя то лише існування, гірше, ніж у рослин. І він тепер існував поза тією, як же її назвати? Той що? Звідси на ноги і побачив, що кінь вертається до нього, а ген-ген полем скачуть вершники. Йшов накулюючи до коня. Усміхнувся силовано, бо майнула думка. Треба перепросити свого червоного друзяку. Такого коня, звісно, давно нема на світі, а він іде навстріч йому через поле, по коліне в снігу. Досі йде, то вже думає, як і в теперішній. Слизий світанок заглядає у вікно його хатини. Може, Зоська справді приходила? Як не до хати, то хоч під те вікно? Через місяць старшого жолнежа Якова Меха, у зв'язку з тим, що капітана Родзевілла перевели в іншу частину, призначили ординарцем надпоручника Кшиштофа Собєського. А ще через два тижні Високий дженджуристий поручник сказав, що їх посилають до Гдині, біля Балтійського моря, отримувати прибулих до полку нових людей. Але поїдуть вони втрьох. З ними поїде наречена надпоручника –